Дещо інше. Ніби його страх, як бояться оперії ворожбити. А нужденним він помагає і навіть їх лікує. Звісно, я не признався про знайдену мною пісню, щоб додати щось до твоєї славної парсуни. Помалу я заспокоївся. Мені подобалося зустрічати сонце на полонині. Дивитися, як Грицько вклякає перед кожною рослиною, котру мав зірвати чи викопати корінь крем'яним ножем, і молиться. Проте, що він шепотів я не чув, не для мене була булася талівниця. Якось ми вертались і зайшли помолитися на горішній цвинтар, де почали будувати каплицю Йоанна Хрестителя. На цій освяченій землі колись було поганське капище. Я пішов на гріб старця Йоанна, спонукований якоюсь непереборною силою, а Грицько лігу траву нагріту сонцем, щоб передрімати. Бідний хлопець ніколи не висиплявся. Я уклякнув, проказав Отче наш і Богородице, і встаючи, ненароком торкнувся дерев'яного христа. Відчуття було таке, як і тоді, коли вмираючий старець схопив мене за руку. У вухах зашуміло, кров шугнула до голови, і я упав навзнак. Здавалось, прийшла моя. Смертна година, і я найбільше боявся, що умру без сповіді. Я не міг ні крикнути, ні урюхнутися. Душа моя висіла над моїм тілом і хиталась, наче від вітру. Ні, то, мабуть, не була моя душа, бо я бачив її знизу. Я чув, що в момент смерті душа дивиться на тіло згори. Все було так жахливо. А що потім? Нічого. Потім мене знайшов Грицько і відвідув до монастиря. І відтоді я вже не мав ані хвилі спокою. Пропав сон, і я мусив все приховувати, до ранку лежачи у келії із розплющеними очима. Та дивно, безсоння не робило мене слабим. Навпаки, я сповнювався силою духу. Мирон замок. Я не так побачив, як відчув, що він плаче. Бо то були, напевно, найщасливіші дні його життя. І ось настав день, коли я дозрів до сповіді і признався у всьому, що накоїв, і попросив накласти на мене якнайсуворіше покарання. Отець Нестоятий вислухав мене і сказав, «Сину мій, брати, ти тяжко согрішив, але про це віде лише Господь наш милосердний. Я ж нічого не хочу про це знати. Назнач сам собі покаяння». Він був ще більше наляканий, ніж я. Отець-настоятель, мабуть, не хотів, аби розвіялася легенда про чудесне спасіння лаврівської обителі Іоанном Хрестителем. Та я не думав про це. Найліпшим виходом мені здавалася смерть. Але, учинивши самогубство, я привік би себе на вічні муки. Я мусив спасти душу. І тоді мені спало на думку переписати уставом Євангеліє від святого Йоанна, усамітнившись в одній з тих окремих келій, що лишились на монастирському подвір'ї ще від часів князя Лева Даниловича, не їсти нічого, лише пити воду. Я хотів, щоб мене там замурували, забили дошками вікно, аби довколишній світ не спокушав такого великого грішника. Утайні сподівався, що, завершивши з Божою поміччю сей труд, заснув вічним сном. І з цим я знову пішов до отця-настоятеля, упав перед ним до лілиць, став благати дозволу. Він опинився у незручному становищі, бо саме переписування припровадило мене до гріха, але переписування музики, а не святого письма. Але найбільше вплинуло на нього те, що саме того дня до Лаврова прибув купець із Перемишля, привіз дорогого паперу і замовив Євангеліє за вельми велику нагороду. Інший би подивувався такому збігу обставин. Однак то був благодатний збіг. «Ти кажеш, купець із перемишля. вигукнув я. «Невже то його затіє?» «Хіба ти його знаєш? Він мій найперший приятель і благодійник». Тут я затнувся, бо не смів мовити більше. Те, що почало було прояснюватися у моїй голові, ще більше затуманило голову Мирона Многогрішного. Се, мовив я, вельми достойний чоловік. І то була правда. Купець із перемишля не лише ставився до мене завжди добре, а й вірно служив золотій бджолі, ніколи не переступаючи правил, установлених ще моїм паном, купцем із добромеля. Бог поміг мені, продовжив далі Мирон. Я отримав усе, що хотів для мого спасенного труду, і навіть згодився на хліб що мали приносити мені у два дні. Він знадобився, щоб підгодовувати мишей, аби не полакомились на пергамент, із якого я переписував. Та мене чекало інше випробування. Важко опинитись у цілковитій тиші без сонячного світла. Дуже швидко у голові моїй почала звучати твоя пісня, що вкинула мене в безодню гріха. На третій день звуки стихли. Я почав переписувати главу дев'яту, про доброго пастиря, котрий не лишає своїх овець на призволяще.